Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Tiana ha inaugurat un dels projectes urbanístics més importants dels últims anys, la millora de l'entorn de la creu de terme. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Amb la inauguració del parc del doctor Ferrandi i els accessos de la zona de la Creu de Terme, Tiana culmina un dels seus projectes urbanístics més emblemàtics dels últims anys. A l'espera de la construcció dels habitatges de protecció oficial, la població ja gaudeix d'un nou espai que recupera la normalitat després de 5 anys d'obres. Més enllà de les valoracions polítiques, l'acte d'inauguració de l'entorn de la Creu de Terma va servir per realitzar un reconeixement a diversos tianencs il·lustres als que se'ls va retre homenatge posant el seu nom als carrers d'aquesta àrea de la vila. Ells són el doctor Ferràndiz, Josep Rosselló, Rafael Ballús, Carme Donada i Domènec de Bona Fe. Coincidint amb l'inici de la setmana blanca escolar, l'escola Lol Anglada comença avui el seu trasllat cap al nou centre. Ahir els tianencs i tianenques van poder visitar per primera vegada l'exterior de les instal·lacions del nou edifici que iniciarà les classes el dimarts 8 de març. I més d'un centenar de persones van assistir aquest dissabte al primer acte lúdic de precampanya de Convergència i Unió a Tiana. Una calçotada popular va servir al cap de llista de la coalició nacionalista a la vila Enric Nolis per presentar les bases del seu projecte polític per les eleccions municipals del 22 de maig. Tiana, primera hora. Notícies. Amb la inauguració del parc del doctor Fernández i els accessos de la zona de la Creu de Terma, Tiana culmina un dels seus projectes urbanístics més emblemàtics dels últims anys. A l'espera de la construcció dels habitatges de protecció oficial, la població ja gaudeix d'un nou espai que recupera la normalitat després de cinc anys d'obres. Al tractar-se d'una àrea urbana de difícil ordenació, va ser necessària la redacció d'un pla parcial elaborat per l'anterior equip de govern i el qual va ser aprovat l'any 2005, les primeres discussions se centraven en la zona d'equipaments. En aquest sentit, els promotors apostaven per situar l'escola Lola Anglada a tocar de la Riera i l'equip de govern s'hi va oposar de manera rotunda. També el disseny dels carrers o l'orientació dels pisos van patir modificacions que van alentir tot aquest procés. De fet, el parc dedicat al Dr Ferrandiz, punt neuràlgic de la inauguració d'aquest diumenge, estava concebut d'una manera ben diferent a l'actual. Ahir era moment de fer balanç de la tasca portada a terme per dos equips de govern i la valoració tant d'uns com dels altres és molt positiva. Segons un dels ideòlegs del Pla Parcial de la Creu de Terma Ferran Almeida, l'execució del projecte urbanístic ha estat portat a terme segons el que s'havia establert i es mostra especialment satisfet pel que Tiana guanyi un nou parc. Aquest parc estava dissenyat d'una manera completament diferent, Eh, i la resta de la urbanització també es van introduir moltes modificacions i en quan al parc sí que hi havia un consens generalitzat que havia d'anar al voltant, fer créixer el que era el petit parc que hi havia de la, de la Creu de terme. Ara tenim un parc doncs, força, força maco i per tant doncs, és un motiu de satisfacció veure que ja tenim un altre parc i que la superfície total de jardí de Tiana, doncs, eh, arribi a paràmetres molt acceptables eh, i que és molt més del que teníem fa uns anys. El primer tinent d'alcalde de Tiana, Enric Nolis, qualifica la nova zona com una àrea d'expansió per la vila i es felicita per l'execució d'un projecte compartit entre diverses forces polítiques que han governat els darrers vuit anys al municipi. En aquest sentit, Enric Nolis considera que Tiana millora pel que fa a la prestació de serveis als seus veïns i veïnes, però destaca, sobretot, la bona sintonia entre els equips de govern de la vila que han permès el desenvolupament d'una obra d'aquesta rellevància. Nolis no és partidari de parlar de projectes estrella dins aquest mandat, però té molt clar que és d'aquells que beneficia a un major nombre de tianencs i tianenques. Fer rànquings de aquí el número 1, el número 2 sempre és complicat, però aquest és un, és, una, és una bona realització i a més aquest té l'avantatge de que es pot compartir, és a dir, va haver un govern que la va iniciar i un govern que l'ha acabat. Jo sempre eh, estic amb una manera de pensar de que aquí tenen i han ha coses per fer i coses per compartir i més o menys tots tenim les mateixes idees de les coses que es poden fer. Llavors el fet de que aquesta realització suposi una iniciativa d'un un govern i d'uns responsables diferents als que han de terme, i que al final el resultat ha sigut un resultat esplèndid, doncs és una que ens beneficia a tots els d'aleshores i els d'ara. Més enllà de les valoracions polítiques, l'acte d'inauguració de l'entorn de la Creu de Terme va servir per realitzar un reconeixement a diversos tianencs il·lustres als que se'ls va retre homenatge posant el seu nom als carrers d'aquesta àrea de la vila. L'objectiu és que la tasca realitzada per aquestes persones no desaparegui del record dels tianencs i tianenques. En aquest sentit, a la inauguració hi havia familiars del doctor Ferrandiz que va finançar obres tan importants com la Font del Ronyó o la Plantació dels Nou Pins. També hi havia tiana bona part de la família del darrer alcalde de la República durant la Guerra Civil a la Vila, Josep Rosselló. La seva filla, Antònia Rosselló, explica emocionada la tasca realitzada pel seu pare. Oh, pues mira, Era en aquella època molt difícil de la, de la Guerra Civil i va ser aquest alcalde que va procurar de, de que no hi hagi més entesos i sobretot en aquella època tan, tan difícil. Eh? De la manera que podia, perquè arribava a un país on no coneixia la llengua i no tenia al uh, principi un lloc per viure, però les coses es van arreglant i pues, mira, si quan podia ajudar algú feia. El primer alcalde de la democràcia, Rafel Vallús, i Carme Donada, la llevadora de Tiana, són els altres tianencs que ja tenen un carrer amb el seu nom. De fet, Donada va ser nomenada per votació popular la tianenca del segle XX, i actualment el 60% dels tianencs han nascut a les seves mans. L'altre carrer inaugurat ahir a l'entorn de la Creu de Terma, porta el nom de Domènec de Bona Fe, el primer pare prior de la cartoixa de Montalegre.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 Ja fa dies que els tècnics municipals i el personal docent treballa amb el disseny d'aquesta actuació i s'ha envalat tot allò que cal traslladar amb els diferents camions que s'encarregaran d'aquesta mudança de gran magnitud. La directora de l'escola Lola Anglada, Núria Minovas, dona alguns detalls del disseny que s'ha realitzat pel transport de mobiliari i altres elements pesats cap al nou centre. El dissabte es va fer un primer trasllat, es van, començar, van poder venir tres camions i, i es van traslladar ja unes quantes coses. Va ser com una posada en marxa per veure quin és el millor accés per entrar, quin és el millor accés per anar descarregant i també per veure la logística no? i conèixer doncs, les claus de tot arreu i conèixer realment com, com funciona tot plegat. No? A partir de dilluns serà el moment que que es posarà a treballar molt, molt intensament el tema aquest. Tant el personal de l'escola com els tècnics de l'Ajuntament han agilitzat diverses tasques perquè el 8 de març comencin les classes amb la mínima afectació possible al pla docent. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, recorda el gran esforç econòmic i humà que ha suposat l'execució d'un projecte que, malgrat les dificultats, s'ha materialitzat en poc més de dos anys. Per aconseguir aquesta inversió de la Generalitat fa dos anys, si escatx ens deien, o solar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 Els primers tianencs i tianenques que van trepitjar l'exterior de les noves instal·lacions van quedar impressionats pel disseny i la funcionalitat del nou edifici. Tiana primera hora. Més d'un centenar de persones van assistir aquest dissabte al primer acte lúdic de precampanya de Convergència i Unió Tiana. Una calçotada popular va servir al cap de llista de la coalició nacionalista, la pila Enric Nolis, per presentar les bases del seu projecte polític per les eleccions municipals del 22 de maig. La catequística va acollir el primer dels tres actes públics que Convergència i Unió preveu realitzar Tiana fins al 5 de maig, dient que començarà la campanya amb la tradicional penjada de cartells, fins aquell moment, els partits polítics organitzaran diversos esdeveniments on encara no podran demanar el vot, però sí exposar les línies que marcaran el seu programa electoral i copsar les inquietuds dels veïns i veïnes de la vila. Un primer exercici per mobilitzar els electors. Malgrat la inestabilitat meteorològica, l'acte va funcionar i va comptar amb l'assistència dels diputats convergents Joan Morell i Jordi Turull. Tots ells, segons Enric Nolis, van traslladar als veïns i veïnes de Tiana un missatge positiu. El que sigui sí, el, el missatge que que en els parlaments que es van haver i que van ser molt cortets, sempre va ser un missatge, un missatge positiu, és a dir, una mica el missatge que la, que la federació ens està donant en aquests moments és que el paper de convergència i en aquesta tasca de govern que ara està aportant a la Generalitat i en tots els postos on li toca governar, estem eh, amb un missatge positiu. Hem de, hem de veure què és el que podem fer, hem de ser capaços de construir el que fa falta construir en uns moments que, que ens obliguen a fer-ho perquè les dificultats de l'entorn no s'han no acabat. Al contrari, eh? estem en un moment en què les dificultats estan, estan més intenses que mai. El candidat convergent, Enric Nolis, que al llarg de les properes setmanes elaborarà la llista amb la qual concorrerà als comicis, valora la tasca realitzada dins del govern durant el mandat actual i en destaca la gestió en temps de crisi. En aquest sentit, Nolis es mostra satisfet de tornar a encapçalar el projecte de Convergència i Unió i recorda les dificultats econòmiques amb les quals s'afronta la pròxima legislatura. De fet, una de les apostes de Convergència i Unió, segons Enric Nolis, és el rigor i l'austeritat. Per afrontar-ho amb les màximes garanties possibles, el cap de llista de la Federació Nacionalista, Tiana, aposta per la unitat entre unes forces polítiques amb les quals elaborar propostes d'unitat en benefici de la vila. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora. l'entrevista. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per estar aquí. Bé, és uh, un motiu de gran satisfacció el poder estar aquí amb tots vosaltres. En realitat, els que ens dediquem a això de la política local, tenim alguns moments que ens donen satisfacció. Aquest és un d'ells, doncs, no el posar posar a disposició de la, del nostre poble o posar a disposició de Tiana una, una instal·lació com aquesta i en aquí en l'entorn de, de la Creu de Terma ara fa 4 mesos eh, ens reuníem allà al voltant de l'estàtua de, de Rafael Casanovas on també hi ha una, una zona una zona molt agradable no? I, ara, i ara ho fem aquí bueno, aquest, com, com ha mencionat l'Emili, l'alcalde aquest, aquest àmbit de la de la creu a terme i el projecte que es va desenvolupant en el seu dia ho va fer el, el, el govern anterior eh? el govern anterior del qual aquí hi ha una, una, una bona representació i el responsable d'urbanisme en aquell moment que va ser el responsable de tot, del projecte que, que avui estem inaugurant en una part la responsabilitat nostra com a govern ha sigut la de dur-ho a terme eh? d'executar-lo de, de, de, i la meva en concret com a, com a regidor de l'espai públic doncs que he tingut estar al tanto de tot el que això funcionés durant més d'un any cada dimarts al de matí feien visita d'obra amb, els, amb els, les, les companyies i les empreses constructores i amb els responsables dels serveis tècnics al final l'àmbit aquest crec que és, és molt respectable ha millorat i avui ens permet doncs tindre un entorn com el d'aquest, com, com el del Parc de del Doce Randis, molt apreciat i molt estimat per tots, posar-lo a disposició de tot el veïnat i de tot el poble. Com a equip de govern i com a regidor de l'espai públic estem molt orgullosos de la feina feta i espereu esperem que siguem capaços de veure com tots la disfrutem. Moltes gràcies. Per tant, que disfrutem aquests espais, aquest parc que com veuen s'ha fet seguint els, les normes de reproduir al màxim una vegetació mediterrània natural i que pràcticament s'automanté i que conserva bastant aproximadament el que era la imatge d'aquesta zona previ a les, a les obres. També s'obren els carrers, també vem obrir fa un mitjany, l'11 de setembre una mica més, al petit parc Rafael Casanovas i també s'obrirà dintre d'uns dies l'espai d'equipament públic de l'escola L'Ola Anglada on podrem tenir també l'ocasió de veure almenys el pati perquè farem el refrigeri allà per si de cas plovia. I un temps més endavant, d'aquí un parell d'anys també tindrem ocasió, tindrà ocasió, l'Ajuntament el govern que pertoqui d obrir, aquest espai que tenim justament aquí a sota, que ara és un solar, on t'anirà una siscentena d'habitatges públics de, pels tianens i tianenques. Passem al reconeixement de les persones que havent treballat per Tiana al llarg de la seva vida. Val la pena que aquest treball no desaparegui del record i una manera que no desaparegui del record és que constin en els espais que els tianens i tianenques trepitjarem durant tota la vida. Donarem també la paraula a algunes de les famílies, han estat convidades les famílies de les persones que donen nom als algun d'aquests carrers i també a la comunitat dels monjos de la Cartoixa, perquè un dels noms, com després citarem, és un, el fundador de la Cartoixa. I dels que han pogut assistir aquí, ara ens, donarà, ens parlarà la Maria Ángeles Ferrandich, que és la filla del doctor del doctor Ferrandiz. Senyora Maria Ángeles. Gràcies. Gràcies. Bon dia a tothom. Agrair a tots la seva presència. I també agrair a l'Ajuntament que, que ha pogut renovar el parc aquest que el meu pare va fer amb tanta il·lusió de la creu de terme. I us voldria explicar una miqueta la història per què el va conèixer Tiana. Ell va ser que teníem un hotel a Barcelona. Ell era, ell era, va estudiar Medicina, però abans d'això ell va tenir un problema. Ell va néixer a Orxeta, a, o sigui provència d'Alicant. Des d'allà, després amb els pares que eren sastre, es van trasllar aAlicant. Alicant Alican, llavors el meu avi volia que fos sastre, que només que fos sastre, però el meu pare tenia més interès pels estudis. Sa mare l'ajudava, li posava una candeleta dintre d'una còmoda, el tapava amb una manta i per la nit estudiava. i es va fer mestre, es va fer practicant i després va tenir un problema pulmonar i per mig d'uns amics adventistes se'n va anar a Suïssa, a prop de la golema que hi havia allà un sanatori. I tot el sanatori estava, diguéssim, basat en la, la medicina natural. Tot vegetarià, el fèiem tot en part de homeopatia, i banys de cúmne i coses del sistema natural. El meu pare es va entusiasmar per aquesta manera de curació i llavors ell quan va arribar a Espanya es va agafar i va estudiar la carrera de Medicina i es va dedicar a la Medicina Natural per la qual va tenir bastants problemes perquè la gent, com que ell curava amb aquest sistema, es pensaven que era com un curandero. Això de curar amb herbes i aigues i tot això no els hi semblava correcte. Però bueno, va fer la gent a per dir, "Bueno, a veure, no sé, ja que si m'es morni d'aquest doctor què passa? Hi els sembla i els se el curava." Llavors va agafar un home tot arreu del món que el van venir gent de de, bueno, per Perón, hi va venir moltíssima gent. I va venir el Luis va de de l'Uruguai, va venir gent de tot arreu a, a veure si, si es podia aquí ell els curava i clar, per la Vaporón a o seguir d'ell va dir que no. El seu diagnòstic el meu pare no el feia com des dels metges normalment. Ell el feia per mig de l'iris, amb uns aparatos especials. Ell mirava la zona, diguéssim, de l'ull que cada zona que tenim a l'ull, que encara que no sembli, detecta on tenim l'orga del nostre cos i detecta la malaltia de bon el color que ha agafat aquesta zona de l'ull. I a llavors ell pues, va poder-ho fer i clar, va ser extraordinari perquè aquí a Espanya això no es coneixia, ni ara ja es coneix d'una altra manera, però llavors ell ja dic, va fer sempre el diagnòstic pel liris. Eh, llavors ell va, després de tot això, va també fer una clínica a la que tenia... Doncs, tota va ser de baix de, de vapor, que va ser el primer que va introduir aquí a Espanya els baix de vapor, els baix subaquàtics, va portar també el, les dutxes escoceses i llavors també va ser instructor del massatge a Espanya, que és el que ell va treure el títol allà a Ginebra. I llavors va fer, ell va posar quiro, massatge, amb més de massatge, perquè quiro, un grec, és mano, i volia dir massajear con la mano. I això, pues clar, també va, va inventar molts aparatos, també, diguéssim, pel sistema nerviós, per la coluna vertebral, per els regos del Budell, bueno, va fer quantitat de llibres, de cuina, perquè allà el, el sanatori on ja estava, els 18 anys que van va anar, Després, per pagar-se els estudis de practicant primer, pues, treballava a la cuina i va aprendre molta cosa de cuina vegetariana. Després, a partir d'aquí, ella als 25 anys ja va anar als Estats Units, Allà va estudiar també a una universitat i, i després va anar arreu del món. I llavors ja té títols de Calcuta, d'Uruguai, de, de, de, de, de del Paraguai, de, de Colòmbia, de Florida... De... De, bueno, de la Xina, del Japó, hauria de tenir aquí tot el dia, la veritat, i no els vull molestar, però té títols tot, a totes les parts, diguéssim, pràcticament del món, parlava de diversos idiomes i era una persona pues, humil, que ajudava, que molts que anaven allà a visitar-se i no tenien per pagar la consulta, a sobre, que no els cobrava, els hi donava perquè poguéssim menjar. Vull dir que ella es va comportar molt bé amb tothom, va escriure un llibre impressionant, que és el, diguéssim, que tracta del tema... de de com es cura el tema dels ulls, el diagnosi, i va ser la seva última obra. Ell va néixer, a ja dic, a Alicant, i després ell es va enamorar, va fer una creu de terme pel seu poble, i es va enamorar tant de Tiana, perquè ell tenia un hotel a Barcelona, a la plaça Universitat número 4, que regentaven els seus germans, i llavors ell, amb aquell hotel, va conèixer una senyora, que es va comprar aquí una casa, que és la que ara veig jo, aquí, aquí al carrer Cruz i aquella senyora se la venia, el meu pare va venir aquí per veure la casa, però la va quedar la seva germana. I llavors aquesta senyora va construir, es va fer construir la bombonera, que diem, que està aquí. I al costat hi havia un gran terreny que es venia i el meu pare el va comprar. I va dir que aquest poble, perquè clar, no és com ara, estava ple de pins, estava ple de vegetació, era una cosa fantàstica, i el meu pare va dir, hombre, després de venir a Barcelona, que vulguis que no és una ciutat estupenda, però està més contaminada, i llavors, hi havia pocs cotxes, però ja no era com aquí. I llavors ell es va il·lusionar moltíssim pel poble i el va estimar com el seu segon poble. Ell sempre deia, aquest és el meu poble, també. I Llavors va fer construir també, l'arquitecte, perdó, perdó l'escultor Bel, va fer la creu com aquesta, que la té el seu poble, la creu de Terma, i la va voler fer per aquí, perquè va considerar que era com el seu poble, també. I la va fer iguala i inclús, lamentable, perquè la seva tumba també està feta per aquest bel, amb Sant Francesc, i parla un gran escrit al darrere de la seva tumba que el va fer Sant Francesc, i el meu pare el va fer copiar, en vida, va fer que li fessin la tomba, i llavors parla que el sol ens dona llum, que ens dona sols, que, bueno, que ens dona calor, i parla de tot, de les estrelles, i parla de l'aigua que cura, i parla, en fi ell tot es va dedicar a la seva vida al tema natural. Ell també pintava quadres amb aquarela, era un home que també li encantava la música. Us podria dir, ell va ser un home que va estimar molt aquest poble i va estimar molt els que vivien aquí i aquí estic jo, que sóc la filla, que no parlo gaire bé, però us agraeix a tots que estigueu aquí. moltes gràcies. Hi ha també present família d'en Josep Rosselló, la seva filla, Antonieta Rosselló, ens dirigirà també unes paraules. Josep Rosselló va ser el darrer alcalde de la República durant la Guerra Civil, d'Esquerra Republicana, que va verse d'exilar i morir a l'exili. Després de les seves despulles van retornar a Tiana. Diuen, aquest diumenge celebrem persones que van ser importants per la vida de Tiana, i entre elles en Josep Rosselló, el meu pare. L'honor fet al seu nom amb aquest homenatge us agrairem senyor alcalde i també els senyors consellers de l'Ajuntament, aquest homenatge emociona per tota la, la meva família i per mi. La consciència política del meu pare el portava a actuar pel bé de tots i el benestar de cadascú. Les circumstàncies li van fer per, prendre el camí de l'exili, però sempre ha guardat al cor l'interès per la seva vila on tenim parents i amics. Em va transmetre aquell lligam invisible amb Tiana, on és segur són les meves arrels. Les gràcies siguin donades a vostès, a tots els senyors consellers, gràcies també als meus cosins Coll i Cossó, que són els vincles amb aquesta vila, i al meu amic Tòfoli, el celebre historiador de Tiana. I les... sí, sí, no? sí. Moltes gràcies, a més, per haver vingut a Montpellier, on elles continuen vivint. Perdó, això, que però... Fa una donació d'un document a l'Ajuntament d'un de, dels títols del doctor Ferrandi. No, és que el van fer estar en de mort els metges d'Espanya. Moltes gràcies. Ah. Tenim també familiars d'Angafel Rafel el primer alcalde de la democràcia, del qual després també parlarem. No han volgut, diguéssim, eh, fer la intervenció. I... Finalment tenim en persona la Carma Donada, que està aquí entre nosaltres, la Llevadora de Tiana. I nomenada per votació popular fa uns anys la Tianenca del segle XX. Li agraïm molt la feina que ha fet pel poble, molt present, tan present com que sembla que el 60% de les persones nascudes a Diana van passar per les seves mans, o sigui... Sense les seves mans serien molta menys gent a tiana avui i en les condicions en què va haver de treballar. Les persones que donen nom a aquests carrers tenen aquesta breu referència, començant per Josep Rosselló, rajoler de professió ocupà el càrrec d'alcalde durant la Guerra Civil, des del febrer del 36 i fins a dos dies abans de l'entrada de les tropes franquistes. Va presidir el Comitè Revolucionari format per representant de les forces integrades del Front Popular, el qual assumeix les competències municipals en començar la guerra i va evitar en part el desordre que es produí en, en altres poblacions. Josep Rosselló, signat com a alcalde els bitllets a mesos a Tiana el 1937 per tal de pal·liar l'escassetat de moneda fraccionària. Va haver de fugir, tenir tota la mort que significa l'exili i morir físicament a l'exili. Carmen Donada i Bosch, la Llevadora, durant 40 anys ha ajudat a néixer Tianencs, Arriba a Tiana l'any 1944 on va exercir de practicant i llevadora després de l'experiència obtinguda a la maternitat de Barcelona un cop acabats els estudis universitaris. Es calcula que més del 60% de la població actual de Tiana ha passat en el naixement per les seves mans. El primer Tianen que va ajudar a néixer és la Carmina, filla d'Antoni Nieto. Fins la seva jubilació l'any 75, 75 ha estat de guàrdia les 24 hores al dia per atendre qualsevol urgència, tant a Tiana com a Montgat. Doctor Vicente Lino i García, metge naturista, l'introductor de la medicina natural a l'estat espanyol, va viure de mol, de, durant molts anys a Tiana, on va deixar la seva empremta. La font del ronyó, la creu de terme, la festa de l'arbre i la replantació dels nou pins són possibles gràcies a la iniciativa d'un òmega que sempre va estar molt vinculat al poble on vivia. Professionalment, l'any 31, es va doctorar en Medicina i Cirurgia per les Universitats de Barcelona, Saragossa i Madrid. Va fundar l'Escola Espanyola de Quilomassatge i Medicina Naturals. I l'any 1970 acaba la seva obra sobre l'hidrido-diagnosi. Rafael Ballús i Pere Ferrer, primer alcalde de la Tiana Democràtica i president durant deu anys de la catequística parroquial. Del 7 als 14 anys estudiava a l'escola Sant Joan de Déu. Acabada la guerra, torna a Tiana, on participa en les obres de teatre i en els musicals de, que es feien al poble. L'any 47 és escollit president de la catequística. D'aquella època neix la creació de la revista de Tiana, la construcció de les aules senes a la sala de teatre, la pista de bàsquet i un dels impulsors de la lluita democràtica antifranquista a, a, a Tiana. Domènec de, de Bonafè va ser el primer prior de la cartoixa de Montalegre entre els anys 1415 i 1418. El 16 de febrer de 1415, amb els diners obtinguts de la venda del castell Cartoix cartoixada de Vallparadís de Terrassa, va comprar la propietat de Montalegre que inclonia les ermites, el convent i altres edificacions annexes. A Bonafè li va tocar viure al cima d'Occident, amb un papa a Roma i un altre avinyó, i un tercer, durant un cert temps, a Constància. Va tenir moltes mm, facècies i polítiques i religioses, va estar a la presó, va sortir, però finalment ha quedat en el record de la història com el que va fundar la cartoixa de Tiana. A totes aquestes persones que han sigut, en les seves maneres i professions i èpoques diferents, unes grans benefactores de la, del poble de Tiana, el nostre agraïment, al nostre reconeixement i la seva pervivència en aquests noms i a les persones i les famílies presents especialment i a la Carme Donada que és aquí i que volem que per sempre en la seva vida s'emporti aquest record d'aquest homenatge públic que li fem. Moltes gràcies.